Älvsborgs liktare är självklart ståplats, det är här vårat sällskap vår plats. Älvsborgs liktare vi står på bena, Vår andel av Borås Arena. Älvsborgs liktare är självklart ståplats, det är här vårat sällskap på plats. Älvsborgs liktare vi står på bena, Vår andel av, av Borås Arena. Hej och välkomna till Älvsborgs podden 26 juni. Idag är det jag, Maria Sabel, som äh, kör den här podden. Varför jag var så fantastiskt duktig förra veckan så fick jag fortsätta med det här. Med mig idag har jag Eddie Djurberg. Hej Eddie. Hej. Hur är läget? Nej det är bra. Det är bra. Har du varit på matchen igår? Nej jag tror inte. Nej, nej. det går ju inte att gå på alla matcher. Med mig idag skulle jag också haft Josef Borhammar och Ninja Claesson. Men på grund av lite missuppfattningar så är de lite sena. Så de kommer att hoppa in här när de kommer hit. Men vi klarar väl oss själva, eller vad tror du? Ja, det, vi. det gör vi. Vill du berätta lite om dig själv? Men du? Vad gör, vad gör äh, du? Ja, jag heter Eddie Urber och jag är fotbollsintresserad och jag går på matcherna och orkar och jag gillar att hjälpa folk och, och sånt. Du är, har, känner lite folk i klacken och sådär, berättade du för mig ja. innan? Ja. Som du brukar hänga med i en på matcherna. Mm. De hade även gjort någonting för dig. Ja, det är de som har gjort den här banderollen som eh, visades i matchen mot... Eh, ja, det var en match mot något lag i alla fall så har, har de upp en banderoll med texten Keep the faith. Eh, och eh, då var jag i Tyskland för strålning. Och då blev jag klart väldigt glad när jag såg den. För jag hade liksom inte väntat med det. Nej. Du berättade att någon, din kompis hade tagit en bild och skickat tre. Ja, Mm. Men det var bra för annars har de inte fått se den så jättetydligt. Nej. Skickade han den med en gång, eller fick du den på kvällen? Eller? Nej, jag fick den ungefär direkt efter den när jag var uppe. Det tar ju lite tid när man skickar sms-bilder till, till, till Tyskland. Vill du berätta lite? Var, varför var du i Tyskland? Varför gjorde du strål? strål? Nej, för jag har en hjärtmör och då skulle Och då har jag gjort tre operationer som inte har hjälpt så mycket. Och tagit säljgifter. Och då skickade man mig på protonstrålning i Tyskland. En speciell strålning som gör på ett visst ställe. Och då så gjorde jag det i fem veckor. 29 behandlingar. Och sedan får jag åka hem och vänta sex veckor med att få resultatet. Ja, man har även kunnat läsa på Aftonbladet till exempel. Jag tror det var Eller var det Expressen? Ja. Att spelarna har varit hos dig. Uh -huh. var, det, var du i Tyskland? Nej, du var inte i Tyskland. Vart var du då? Det var de, de förra året hemma hos mig. Det var hemma hos dig? Då var det Ishizaki och Johan Larsson. Uh -huh. Och det var kul. Fast min favorit är Ishizaki. Uh -huh. Så Johan var inte så speciell om man Nej. <laughs> Nej. Vad gjorde de när de kom? Hade de med sig någonting? De var med sig uh -huh. En presenten. En El älskarströja. Uh -huh. Det var nästan en riktig matchtröja. bara att... Uh det var några saker som saknades. Mm. Och så har de med sig en parfym, fotbollsparfym. Och så har de någonting mer. Kom inte ihåg riktigt vad det var. Men då satt vi och pratade. Och, och, så, och så var Erik Schelin också. Men vi satt upp och pratade om lite allt möjligt. Och sedan så gick de. Erik Schelin är alltså vår SLO. För mm. de som inte vet eh, var det. Var de roligare då? Var de trevliga? så de något roligt eller var de? Var... Ja. De var alla roliga. Fast Isshaki är ju favoriten. <laughs> att han... han... Han var den andra roliga jo, Ja, de var den roligaste. Ja. som var så tyst. Var han tyst? Ja. Ja, tråkigt. Han var tråkigt. Och så då Vad betyder klacken för dig? Var... Eh, den betyder mycket. Det är alltid roligt och avkopplande att komma dit. Även fast du blir trött. Mm. Eh, men liksom vem blir trött när du står och sjunger i 90 minuter? Nej. Nej, men det betyder mycket. För det är ju roligt att... Och... Det är sätt för mig att koppla av och tänka på annat. Mm. Så det är därför jag försöker gå på så många matcher och orkar. För att det är mig energi och ork. Mm, du går i skolan också? Ja, det det, det går bra att kombinera det? Ja, jag har inte börjat så mycket i skolan än. Jag går i sjukhusskolan mycket, tre mm. dagar i veckan. Och så gör jag nationella proven där för femman som fanns förut. För mm. att se vart det ligger i ämnena. Men för övrigt går det väldigt bra. Jag blir trött fort. Mm. Jag orkar typ på en timme. Mm. Så att jag är inte redo för vanliga skolan än. Är det på G eller vad? hur känns det? Ja, eh, no. det är på väg att jag blir frisk nu. Och då, desto frisk jag blir desto mer orkar jag. Så att, eh, det kommer ju snart börja också. Hoppas jag. Eh, ja, då har Ninja och Josef kommit hit. Tjena. Hej hej. Tjaa. Hur är läget med er? Jo, det är bra. Lite trött fortfarande bara. Det är riktigt så låg han och så. Jag var helt säker på att vi började klockan fem. Men det är, nej. Ja, men alltså jag, jag också faktiskt. Så att jag har ju typ sprungit hit. Så att jag är lite svettig, men ja det är lite mm. Nej, men du gillar inte att vara svettig, det vet jag. Ja. Du gillar inte kroppssvett. Du är <skratt> lite <materie. skratt> Ja, tillbaka ja. till ämnet. Ja, ja. vi snackar om Eddie som är vår gäst idag. Jo. Trevligt att ha det här. Ja, tack. Jag, jag, jag är lite nyfiken på din ålder. bara För jag, jag, det jag hörde att vi inte, ni inte hade tagit upp. Hur gammal är du? 02. 02. Ja. 12 år alltså. Kitt. Ja. Eller jag fyllde 12 i oktober. Vilket okay. datum förlorar du? 21. Ja, okej, okay, jag följde 9. <laughs> oh. Grattis i förskott då. Ja, tack. Eller något. <hör> <hör> ja, det var det jag ville att alla skulle komma <hör> ja. ihåg när <hör> ja, ja, <i> <hör> jag, alltså, jag tar ju bara tillfället i akt fler så att säga. Hur länge har du gått på Älvsborg, Eddie? Min första match var mot Göteborg 2011. Ja, jag bra gått... match. 3-2 till Älvsborg. Ja, det var en riktigt bra match. Mm. Sen har jag gått typ så ofta jag kunnat. Så 2012 skaffade jag säsongskort. Sen så fick jag ett säsongskort 2013. Och så nu har jag också ett. Har du varit väg på någon bortamatch någon gång? Ja, Falkenberg och Halmstad. – Hur tyckte du det var då? – Det var kul, roligt. – Åkte du med supporterbussarna eller ja. åkte du själv? – Jag åkte med supporterbussarna. Ja. Och den roligaste matchen var ju Falkenberg i år. – Ja, då var vi många. – Det är no, nog många som kan skriva under på att det var en av de roligare matcherna. – Ja, mm. definitivt. – Planerar du att åka med på någon mer kanske? – Malmö kanske. – Ja. – Kan du inte åka med på Örebro? – Storsatsning? Ja, – Nej, jag vet inte riktigt. Jag, jag gillar att åka buss så mycket. Nej, okay. Fast det är lika långt till Örebro som till Malmö. Ja. Då får man ju välja sina matcher nog. Mm. Kanske åka tågar eller någonting? Ja, kan man alltså inte. Vi tog inte upp det innan, men jag är lite nyfiken på hur, hur det kom sig att du började kolla på början. Mm, min morfar är stort Älvsborgsvän. Alltså så han har gått i flera år på revalen och alla sånt. Och nu gång han har gått så har jag alltid undrat vart de ska. Och så har jag tänkt flera gånger att jag skulle följa med. Och 2011 så var det jättebra då du har spelat FIFA för tiden och du visste ju att det var en kul match och så. Och då ville jag följa med på en och tvinga till att köpa biljetter. Mm. Ja, så det går man. Så stann han i klacken också eller satt ni på sittplats då Nej, kanske? Nej sittplats. Ja. Men det var bra platser. Spelar du mycket FIFA? Ja. Så. Har du skaffat 15 nu eller? Nej jag ska skaffa. Ja okej. Okay. Men är du en sån eh, riktig nörd som kan typ alla spelare och sånt eller? Nej, inte. Jag inte. Okay. Men jag kan vinna över det mesta lagen på FIFA. Ah, ja, du är duktig på FIFA. Ja. Ja. Kan inte du spela mot Joffan en gång då? Eller spelar <laughs> du FIFA-Jaffan? Ja, lite. Jag kommer att få stryk. <laughs> Galaterad. Vad har hänt mer sen senast? Vi har spelat borta mot Mjölby. Ja, vi var i Mjölby. Vi åkte ja. mysbuss till Mjölby. Mm, misbus ja, det var, var faktiskt en riktig no. mysbuss. Alla ja, var gett Ja, Nej, det, get ja. <laughs> ja, det var softbuss var det. Ja, matchen var inte riktigt lika soft. nej. nej. Jag blir så irriterad när, man, eller när de började spela fotboll i typ 90 minuten. Ja, verkligen. Mm. Så liksom det... Ja, det, det kändes som att det var ett helt annat go nu hemma mot Gävle, liksom när de, när de vågade spela med de lite yngre spelarna. Mm. Att det kändes att fan, nu är det hungriga spelare på plan. Liksom. Mm. Mm. När vi hade mobek och vi hade, vad hade vi mer mot Mjällby? Det var ingen Ja, det var Prodell startade väl också ganska trött. och nej, Jag vet inte, det kändes bara slappt mm. hela matchen. Vi mm. hade knappt några lägen. Men nej, nej men roligt. det kändes som att viljan var ju inte skyhög direkt. Men, jag, men hur kan den inte vara det? Eller, alltså, det jag förstår att jag inte, ni kan svara på det. Men, men alltså, när vi ändå har guldchansen alltså jag tror både Malmö och AIK förlorade, de fick inga poäng. Mm. Alltså, och, och man ändå ligger i den här Alltså spelarna har ju inte en aning om hur det går antar jag för de andra dagen. Men ändå vet att Ja, om vi vinner idag så kanske vi men ta alltså, tar på poäng och de kanske tappar. Att man ändå inte har den här alltså kämpa, alltså vi, vi låg ändå tre, nu ligger vi två. Det är bra. Mm. Men, mm. men att man inte har den här det är konstigt. ja konstigt. Ja, det, det, det är någon tendens i allsvenskan skulle jag vilja säga. För det är alltid så varje år. Ja. Så tappar alltid topplagen i sista. Mm. De kan aldrig bara vinna liksom, när de ska vinna. Mm. Det är som 2012 när vi vann där. Liksom, då, eller då spelade ju Malmö lika hemma mot redan nedflyttningsklara bro. liksom. Mm. Alltså, Och de, de går för guld. Det var ju så att eh, 2012 så låg ju Malmö i samma situation som vi ligger nu. Så jag hoppas att det hände samma sak. Att de spelade ner så vi spela upp oss. Ja, mm. ja men vi, hade väl, vi hade åtta poäng, fast det var väldigt eh, efter EM-uppehållet eller något sånt där, va? Var det inte det? Ja, det var ganska så tätt efter, så ja. då hade ju mer tid. Ja, nu börjar det bli väldigt snålt med tid, känner jag. Mm, ja. Men, vi gick upp till andra plats igår. Ja, ja det är härligt. Men vi har... Det var så trevligt du Göteborg hackar. Mm. Det är inte riktigt trevligt. Men jag tyckte det var ganska intressant matchen igår just eh, med uppställningen att man som sagt väljer lite yngre där. Mm. Det gav ju ganska mycket kraft också. Mm. Eh, så att det kändes riktigt bra. Jag tycker att eh, Arber Arvberg Ceneri, ja. han, ja, alltså ja. han var ju verkligen... Alltså även om inte allting blir helt rätt hela tiden så är han verkligen på G och han försöker och han kämpar och sliter. Liksom. Mm. Och, mm. Och jag vet att jag, någon har sagt innan att man kanske inte alltid ska ha alltså samma hela tiden. Utan att spelarna kanske ska få kämpa lite för att faktiskt få vara i startelvan. Men det kändes som att det låg lite mer strategi bakom nu. Mm. Alltså man visste hur de spelade och man anpassade sig därefter. Mm. Och sen är ju han är ju riktigt snabb också. Och det mm. behövde vi. Mm. Ja men det var många snabba spelare på mm. plan igår. Mm. Och det, det håller jag med om. Det kändes lite strategiskt mm. att sätta in alla snabba spelare mot ett defensivt jävla liksom, mm. när vi slår mycket långbollar ändå. Det blir det på något konstigt sätt. Jag vet inte varför. Men det blir ju en del långbollar mm. och då är det bra att ha snabba spelare som kan sticka på mm. bollen. Ja, men det är ju livsfarligt också eftersom inte vi inte är de bästa på skott på mål direkt heller. Nej. Och är de defensiva så blir alltså det blir ju lite krock där och det kunde man kanske se resultatet med. Men jag är glad att vi vann. Alltså, mm. jag kan inte begära mer. Nej, ja, men det var lite så att eh, Defensivt så kände man att vi inte hade alls den rutinen som vi brukar ha. Mm. Vi släppte igenom väldigt många bollar som vi borde kunna göra lättare eller bara slå mm. bort liksom. Men offensivt var det jävligt piggt och roligt att se. Vi var väldigt få igår, men det var ändå väldigt bra stämning mm. Ja. Ja, men det, var lite, det kändes lite old time säger jag som är 21 år. Men alltså, det var så här... <laughs> Vi, vi är inte så jävla många men alla kör liksom. Mm. Det var, jag vet Andreas skrek ju det på läktaren också att vi vi är en, kanske en 20 ner var vi var mot blåvit men vi är minst lika bra liksom. mm. Men så, det, när det är sådana matcher då är det ju de där som är där liksom, som alltid är där och det är ja. de som brukar ge så att det det är kul med sådana matcher och det är också kul att man kan testa lite, lite nya sånger och, man liksom, och mm. de här lite svåra sångerna. Liksom. Okej, okay, den här sista sången vi sjöng i typ 25 minuter var ju inte så svår kanske. Den kunde till och med jag. Ja. jag det roliga är detta är ju Simonsons. Så Erik går upp och tar på sig den här lite. Mm. Han går upp och säger att det är en ny sång. som körde den här typ 2011 eller där. Och då var, fick han väl mest hånskratt. Typ. <laughs> ja, men alltså den var ju inte Den bästa låten jag kanske hörde i mitt liv Men det som var så skönt att se Det var när jag, när jag hörde den första Jag bara, shit det här är verkligen en fruktansvärt dålig låt alltså, <laughs> så Men det är bara för att jag gillar ju inte Björn Rosenfräm heller Nej. Som melodin är, så det blir lite förstört ute det Men samtidigt så såg man hur laddade alla blev mm. Jag menar, de hoppade omkring Och alla blev så glada av låten Och stod och ja. höll takten Och till slut så upptäckte jag själv att jag stod där och svängde med ja. så det ja, Men var det var, var liksom lite så, jag håller låt. med dig jag håller är det... med I Låten är det inte jättebra tycker inte jag heller, men det blev väl lite samma effekt där när, när Erik står på kappotornet och viftar ja. och hoppar ja. och allt vad ja, gör. Det det, liksom. alla, alla, alla kan typ stå bara helt och kolla så här på hörna. Ingen ja. knappt sjunger, men då står Erik där och viftar med alla kroppsdelar han har. Ja. Man blir ju taggad. Nej, men Det fyller ju sin funktion i alla fall. ja Jag och min far har diskuterat lite om det här kring sångerna och han, han menar på det att att, det, att vi har en hel del som är lite för långa, lite för svåra, lite för alltså om man säger djupa lite mörk. Alltså det är väldigt så här. Och jag har sagt det att det är så är det inte alls, för det är roligt att sjunga de sångerna. Men det han kanske har en poäng. Alltså för mm. de som inte kan alla sånger och kanske inte alltid står i klacken och sjunger. Mm. För, för de är såna här enkla, lätta, tjohejsan sånger. Alltså då sjunger man med och då blir det bra stämning. Mm. Så det är okej okay, pappa, 103. <laughs> ja men det, det, är no, det ligger nog någonting i det faktiskt. Men det, det är det som du säger, vi tycker inte det är jätteroligt att sjunga så låter kanske. Men eh, det blir ju bra tryck på dem. Mm. Det är samma sak med Framåt, IFE, vi är i Fällsborg från Borås. Det är bara de två mm. meningarna. Liksom. Men det blir alltid bra tryck i den för den kan alla också. Liksom. Det är ingen svår sång. Nej, man lär sig den på två minuter om man inte kan den. Liksom. Har du någon favoritsång, Eddie? Uh, nej. Du kör det. med i allting bara? Ja. Ja, Jag stämmer på att det är en massa som står på ståplats men bara står med armarna i kors och ja. att de sjunger. Ja. Mm. Och som bara köper det för att det är billigt. Mm. Ja men verkligen, det, det är kass. Alltså vi måste verkligen jobba hårt på den mentaliteten. Att alltså, köper man biljett på älskapsläkterna och ska man fan med, bidra till stämningen också. Ja. Mm. Så att, men det ja, vi har en bit att gå och vandra där. Det är värst värsta när man ser folk som sitter ner. Ja, det är också det, ja, det, man blir förbannad. Men det, nu, nu, har ju, nu försvinner ju det problemet lite i och med att stolarna är borta. Men när vi hade stolarna och, och folk satt på läktaren och eh, skällde på oss för att vi stod i vägen. Hämde? Ja, hände? <laughs> ja, ja, det är roligt. Ja, det, det, ja, det, det, det, ja, det hände. Skit jag ska inte gå med in på det. Men det hände och det... Vi blev skitförbannade. Liksom, då kan du köpa liksom, någon annanstans. För ja. här, här står vi. Vi förklarade det för dem. Och Andreas förklarade det för dem. Och då ja. sen stod de upp. Liksom. Ja. Mm. <här> Andreas förklarade det. <här> förklarade det. Ja, vi vet. <här> ja, men det, det kan ju be dem ta upp biljetten och se om det står stå eller sittplats på biljetten. Liksom. Ja. Men det var ju skönt att det löste sig med stolen i alla fall. Ja. Nu är det riktigt gött. Ja, då nästa match är AIK hemma. Mm. Det, det är ju tre poäng som gäller där. Alltså vi ja. kan ju inte ge dem något poäng Nej. alls. Men det är lite skönt. De har ju faktiskt förlorat tre matcher i idag nu vilket de inte har gjort på väldigt länge. Nej. Och det är inget jättemotstånd som har... Eller så här. Det är allsvensk motstånd. Det är ju som det är. Allsvenskan. Alla lag kan slå alla. De har förlorat tre matcher nu så att eh, deras form är väl inte på topp kanske. Nej. Och jag gillade också att läsa en intervju med Cinelli där att han är så sjukt positiv inför detta. Och det är så härligt att se. Och jag hoppas att han... Ta med sig det, alltså inte mm. hela laget och, och att smittar av sig mm. och att han får spela framförallt. För har man den, den liksom det goet i sig, då kommer man göra från alltså sig bra också tror jag. Mm. Mm. Så att jag tror att det, det behövs. Vad tror ni om matchen då? Alltså, jag tror inte att det kommer bli mycket mål för vi har lite svårt att göra mål just nu. Mm. <laughs> men däremot så tror jag, men jag tror att åh, vad tror jag egentligen? Det är också svårt. Jag har ju inte tittat så mycket på AIK-spelare. Så det är lite svårt. Eh, jag tror vi vinner i alla fall, men det är knappt och det kommer vara en ganska jämn match, tror jag. Mm. De kommer ju också veta vad det handlar om. De är ju bara en poäng bakom oss. Tyvärr, alltså, om man ska vara realistisk så känns det lite som att vi, vi är, om, vi, om vi räknar med häcken också så är det ju fyra lag som krigar om två Europaplatser just nu. Liksom. Jag tror det blir väldigt tufft att ta igen Malmö. Det, mm. alltså, det, det går väl fortfarande, men realistiskt sett så tror jag inte det. Mm. Jag har räknat med att vi går i kapp Malmö, men... Och vi kommer två år och får ta bästa platsen. Ja, ja men precis. Det och är ju bästa situationen. Två och tre kommer ju till Europa League och det är, det är ju vårt mål mm. att spela Europa varje år. Liksom. Ja. Annars sen har vi väl, vad är det efter där? Är det du bro borta sen? Mm. Och då kan jag passa på här och hypa lite vår brudbuss. <laughs> ja, såklart. <laughs> vi i gudsvarta systrar kommer ju att försöka skicka iväg en tjejbuss. Vi lyckades ju med detta till Falkenberg. Eh, och det var kul det berättade jag även i förra podden att det var roligt och eh, vi vill göra det igen. Eh, det är lite tröjt med användningarna och jag kan på ett sätt förstå det. För det är, alltså, det är inte hypat just nu. Och liksom, och det är, vi spelar lite. Det är lite ojämnt i matchen och så här. Men, mm. men kan inte folk bara försöka liksom, se det som en rolig dag. Det är en resa. Vi kommer uppladdning Det ska tydligen vara ett jättebra ställe, vi ska till. Mm. Eh, bra priser där. Eh, vad, vad kostar bussen? Är det 200 om man är medlem och 300? Nej, ja precis. 200 ja. om du är medlem och 300 om du inte är medlem. Ja. Men då kostar det väl 150 eller vad är det är att bli medlem också. Ja, precis. Och okay. blir du det innan AI kom så får du biljetter Det den. Precis. Det, så vi så att bara kör allt samman nu. Ja. Bli mm. medlem och så är det till Örebro. Mm. Precis. Så att, ja, ni tjejer som lyssnar på det här, in på Gullegorna på Och, killar. och killar. Ja, men jag killar ska också <laughs> använda sig. Men det är speciellt speciellt att Kina använder sig till en buss. Ja. Eh, att ni går in på gullgarna.se och sen när ni fyller i anmälan så kan ni välja att åka i våran buss. Det står gul gulsvarta systers brudbuss där. Och tänk också på det. att Jag tror att man, man kanske inte tänker på det riktigt om man inte äh, hänger med oss. Liksom, att Det är ju anmälningarna som kommer in som kommer att vara om vi kan skicka iväg en brudbuss eller inte. Mm. Vilket gör att det är ganska ganska gött om vi får det så tidigt som möjligt. Också. Ja och mm. sen också, jag har fått frågan om, när sista dagen och det finns ingen sista dag när det är fullt så är det fullt mm. så försök att få in anmälningarna så vi kan börja planera en riktigt rolig resa. Mm. Med, quiz och grejer. Med quiz och grejer. Ja, det... Nu har ni mycket mer tid än ni hade förra resan också. Ja. Jag vet, Sara sa att ni hade massa grejer planerat på resan och jag bara, ja, fast du vet att vi ska åka buss i typ en timme. Ja. <laughs> ni hade så här, hur många aktivitet som helst. Jag vet inte vad det var. Nej, och det och det bara, var aktivitet det. från det att vi började Rullat Men, Visst var det påskäggen då va? Ja, ja det var det ja, Jag vann ett mm, jag med, mm. Hur många påskägg hade ni? Nej, vi hade nog bara två <laughs> <Och sen laughs> det. Nej, Vi hade nog jag jag tre ja, ja. Men det var nog tre var det Men du och jag var inte samma lag va? Nej det var Nej. inte jag är att GSS själva propprar ja, Vi Det är kanske jag lär dem då inför nästa bostad. Ja. Men jag tror att en av frågorna var när grundades GSS. Men jag kunde inte frågan så jag kan inte ta på med det. Men det var en ganska tackig <taskri> fråga mot honom. Ja, jag kunde nog inte det svaret faktiskt. <taskri> nej, jag kunde inte Kan du det, Eddie? Uh, nej. nej. Chansa? Uh, förra året. Ja, nej. Jo, slutet, det var det. I slutet på förra året. Ja, det, är ju helt rätt. det var ju ja. 2013. Ja. I oktober eller något sånt där va? Ja. Det kommer gå snabbare för tjejerna och killar. Vad? Om de skickar iväg en buss. Tror du Jag Ja, för att i Helfonetics har jag en buss alltid. Ja. Bukar de Och där har ni ju ofta sitt parti och sånt. Ja. Medan alltså, andra bussarna är så jävla tråkiga. Så att, <laughs> <nästan> <laughs> men att va? Vi kommer ha jättemycket buss, party i våra buss? Ja, men han kommer till brudbussen Okej, okay, förlåt. Nu. Är en av de uh, tråkiga bussarna? Men Nej, de roliga. Det är äh, de som äh. har roligt, tjejerna. Och så är det hela roligt. Mm. Men de andra bussarna är så döda så att det är sant. <laughs> om det sitter någon som är full då, Det är det roligt. <laughs> det är <så> fantastiskt. <laughs> <laughs> ja, Okej, okay. men vad menar du? Varför skulle de komma fram snabbare om de har roligt? Ja, du menar tiden går fortare? Ja, går fortare. Ah, när man har kul. Ah, Okej. Okay. Ja. Mm. Precis, att ni, det är därför ni, ni klarar sig, för vi har så roligt i våran buss. Ja, precis. Mm. Jag hinner liksom inte ens tänka att oh, det är femte bror, det här är fan vad jobbigt. <laughs> du Sen är vi framme. Jag, jag i år faktiskt, det är första gången jag missar match på tre år tror jag. Mm. All svensk och svenska mm. kuppen och inte Europa League. Och förra året missade jag bara en match totalt med Europa League-matchen också då. Men i år så sprack det. Ja, nu har du fått lite andra tider på jobbet. Så, ja, det är lite sånt. Och sen kände jag att det får räcka nu. Ja. <laughs> att det var så här, jag satte ju press på mig själv hela tiden. att Nu har jag åkt på så många i rad så nu måste jag bara åka. Liksom. Jag har inget val till. Mm. Det var ganska skönt att spräcka det så att man har lite val själv. Typ. Ja. Mm. För det är ändå ens fritid man snackar mm. om. Jo, men det ska ju fortfarande vara roligt. Ja. Ibland ju det som är känns det som att de minsta matcherna, matcherna är de som de var roligast på. Ja, Mm. Men absolut så är det ju ofta faktiskt. Alltså det, ja, självklart när brudarna köper på en egen buss då kan man förstå att det är väldigt speciellt. Men annars är det så här när man åker en buss på typ Mjällby borta, en mysresa, det kan vara mm. hur roligt som helst. Sen, för då, då blir det liksom alla samlas i samma buss, alla de här gubbarna och tjejerna som åker allt på allt liksom. Inte, om, om vi så har en storsatsning som Örebro till exempel, då blir det uppdelat. Då åker mm. vissa ett, något gäng i en buss och något annat i en buss. Liksom. Mm. Så det blir, det blir roligt på ett annat sätt. Men oftast är det som du säger att det är roligast att åka på jävla borta. Ja. Det var lite intressant igår kan jag också säga. Men det är hat i Vad tycker ni egentligen om hat i att, Är det okej okay att Göteborg? Ja. Göteborg? Alltså, ja. Jag kan väl också alltså, jag kan tycka det är okej. Okay. Det var väl... Ja. Nej, men ja, jag kan tycka att det är helt okej. För att, jag menar, just i sådana sammanhang så vet ju alla varför man skriker hat hatar Göteborg. Det är ju inte för att man... Alla hatar ju inte Göteborg. Jag gillar inte Göteborg jättemycket kanske, men jag hatar ju inte Göteborg. Men i sådana sammanhang så hatar jag faktiskt Göteborg. Mm. Alltså förstår ni vad jag menar? Nu förklarar jag att det är as. Det är ju inte så att vi menar. Alltså, vi det är, ett, det är ett annat lag. Det är våra största rivaler. Det är klart att vi hatar. Vi tycker ju inte om dem. Alltså, vi kan ju inte sjunga och, jag gillar Uteborg. Alltså, alltså, det är ju hat i Uteborg. Och, mm. och jag förstår inte varför så många blir så upprörda över det. Jag, jag, vet, jag själv skulle kanske inte stå och skrika hat i Uteborg. Men jag, jag tycker att det är kul när de, när de som gör det gör det. <laughs> <laughs> men, alltså, jag vet inte. Men jag sjunger ju inte med på äl Vi älskar äst på heller. Men, men jag kan inte ja, förstå den här upprördheten. Får vi förklara det lite kanske? För att jag tror du gör det i vanliga fall. Men just i det läget som vi hade igår, och som det brukar vara, så är det. Några som kör igång hat i Göteborg och då väljer några andra eh, att bua lite och sen kör igång vi älskar Hälsborg. Ska alltså man, kan förstå, ska man, man kan förstå det på ett sätt. Hade vi mött i Göteborg där det faktiskt relevansen är lite, lite högre än vad det faktiskt var igår. Mm. Eh, ja, men det var väl just att du... Ja, det men det, det är väl det som folk blir irriterade på lite. Alltså, så, att mm. vi ska stötta vårt lag och inte Ja, hata. Ah, hata utan relevans. Men det spelar ju ingen roll heller om det är mot Göteborg. De buar ju lika mm. mycket ändå. Mm. Så att, men mm. eh, ja, det är klart att det, det är mer relevant att köra när vi möter dem. Mm. Men, mm. men rätta mig om jag har fel nu. Jag vet inte om jag är helt ute och cyklar. Men jag får lite känslan av att alltså, de som buar, det är ju de lite äldre som alltid har varit med. Liksom, de som mm. äh, inget hatar, bara älskar. Mm. Att det kanske kan vara lite så att om, som jag säger, att det så har det alltid varit och vi ska, vi ska inte vara något hatlag, som liksom vi ska inte ha en massa huliganer bla, bl.a utan att det liksom mm. kanske är de som alltid har varit med som... eller jag vet ja, inte Jo men så är det ju uh -huh. och det främsta argumentet tror jag är att eh, de tycker att det bygger upp en stämning liksom, att det, jag vet inte, att det, alltså det bygger upp en eh, i stämning liksom, som, som kan ta ut sig på andra plan också mm. tror jag deras eh, mm. st stora argument är Liksom men då, då undrar jag också om de, om vi då tar upp exemplet från igår då undrar jag om de personer de faktiskt såg de personerna som sjöng Hata i Göteborg när de gör det med ett stort leende liksom. Mm, typ eh, Ja, men, <laughs> Jag älskar det här. Nej men liksom att man skrattar innan, man skrattar efter alltså det blir ju lite det här att man ja men man gör det till en rolig grej så. Det är ju inte så att folk står och har svarta ögon och hat i blicken när de står och sjunger det heller. Mm, jag det blir väl en liten ha hatkärlek för att jag menar Alltså visst är ingen kärlek till blåvet Men alla vill ju ändå möta dem Det är alltid roliga matcher Förutom nu faktiskt i år var inte jätteroligt Men det brukar alltid vara kul Alla är taggare när man ska möta blåvet. Men jag blir så irriterad lite på folk Som ska vara sådana regelrätta P&K Ja men faktiskt För att det, ja Verkligen För det känns som att Nej men du sa ju faktiskt det Ja okej fast vi kanske inte menar det så Nej men du sa ju faktiskt det Alltså lite den där känslan får jag Och det, jag gillar inte det och sen drar de sina gränser väldigt konstigt också. Här, många skämtramser kan vara okej, okay, men det är ju bara på skämt. Men på tal om det här nu då, nu vet jag att jag kommer förmodligen tarampa jävligt många på tårnan. Jag drar upp det här. men till exempel den här låten jag tänker inte sjunga den men jag, jag säger den att... Sjung? Nej. Sjung. <laughs> nej. Du har ju sjungit ja, i radio. Rad. Jag in kommer innan. aldrig mer sjunga i radio <laughs> efter det. Det var kul. <laughs> Nej, nej. min son han får bli bög, dansa ballett Men blir han blåvit fan han i min son Brorsen Adoptera bort Adoptera bort, ja precis mm. Då kan jag känna lite så här att eh, okej, okay, man får alltså använda liksom, som att det skulle vara något negativt att vara homosexuell eller att det skulle vara negativt att dansa ballett fast man, för att man är kille då. Eh, men, men liksom ja, men ni förstår vad jag menar. Alltså, att det skulle vara negativt, Men att vi får inte sjunga att vi hatar Göteborg. Men, alltså, vi hatar, när vi sjunger att vi hatar Göteborg du sjunger vi ändå till, till Göteborg. Men när vi säger det där Ramsan till exempel så sjunger vi kanske till och med om någon på klack, i klacken att, mm. Nu är jag sjukt dålig på att förklara, men jag tror att ni förstår vad jag menar. Vi hoppas ja, att det absolut. Är... Vi har ju diskuterat det här innan också. För att just den ramsan är ju är, är okej okay bland de äldre som alltid står och buar annars mm. när vi kör hat i Göteborg. Liksom. Mm. Och det, det blir väldigt skevt på ett sätt. för Att, att se det liksom mer att ja, det, det är skoj, det är en skojramsa. ramsa. Mm. Typ. Men sen, sen finns det folk som är homosexuella och finns det folk som dansar ballett också. Som kanske tar åt sig. Mm. Och sen finns det garanterat blåvitt fans. Som eh, inte tycker det är så kul att höra att man ska adoptera bort barn. Liksom. Mm. Så att jag menar. Att ha argumentet som att det är ett skämt och att det är okej. Okay, men inte att eh, det är okej att hata det Det är bara jävligt konstigt. Ja, på ja, tal om konstiga gränser Just den ja. där låten. Alltså det är, nej, aldrig hela mitt livet. Jag skulle vara en, en del av det. Men samtidigt så kan jag också stå och sjunga hata Göteborg. Utan att jag tycker att det känns konstigt. Mm. Men... På något sätt så tänker väl de att just den ramsan är så, det är så tydligt att det är på skämt. Fast jag tycker inte riktigt att det är det. Nej. Äh, men jag tänker att de kanske tänker så. Och sen, alltså, det som vi jag kan väl säga det rakt öppet jag är med och sjunger Hat Göteborg för att jag känner liksom en, ett hat mot Göteborg. För att, jag tänker, eller så tänker men när det finns kärlek så finns det hat. Så är det överallt liksom. Är du tillsammans med en tjej och hon eh, håller på med någon annan, det är klart som fan du blir svart sjuk liksom. Det är inget inga konstigheter och du kanske till och med hatar personen liksom. mm. Så det, det är liksom jag hatar Göteborg i, i den mån att det fotbollslaget det, tycker jag inte om liksom. mm. och att vi, vi har alltid slått lite undan Vi har alltid varit lillebror. Vi är väl tyvärr fortfarande lillebror för att vi kommer ju nog inte under min livstid kommer komma i med SM-guld och Europatitlar och allt vad de har. Men eh, vi ligger ju före dem i Allsvenska nu och har gjort det ganska många gånger så att det, det, det är roligt. Men det är ju inte som att Göteborg älskar oss heller. Nej. Nej. Alltså, Nej. Jag menar det är ganska obvious jag hakar upp mig på det här nu för jag tycker det är konstigt att man tycker att låten är skev. Mm. Jag kan förstå som sagt från igår att det inte fanns någon relevans nog. Ja, jag köper det. Men nej. nej det, är, det är en konstig gräns att dra. Och det är en, det är liksom en, det är en ramsa som alla förstår innebörden av. Mm. Alltså även Göteborg. Mm. Som vi faktiskt sjunger till då. Mm. Eh, ja. Och då kan jag ändå tycka att det känns fint. Det är ganska djupt ämne där ändå. Mm. Mm. Ja. Jag känner det. Men jag tror Kännsligt. att jag kommer trampa många på det. <laughs> ja, det har vi garanterat jag... gjort. jag det, ja, det är ju roligt. jättetyst bara <laughs> det var du som upp det också <laughs> Nej men alltså det, Och det man har väl rätt att tycka vad man vill liksom. Ja precis alltså. Alltså, jag, jag gillar inte aggressiva danskar Som brukar <laughs> åka på Helsingborgs matcherna Nej. Och slåss. Nej, Det är nog ingen som gillar dem Nej. Mm. Jag vill vara med och vara Och allting för att slåss mm. Efter matcherna alltså. Och att åka från Danmark till Helsingborg Bara för att slåss mm. Men de hade väl något friendship med dem Ja. Ja, innan. Helsing Helsingborg har jag haft Köpenhamn Köpen, Köpen, Men jag, jag vet inte jag... Lite rykten säger att det inte är något Kvar där längre mm. Att ja, de har bråkat med varandra nu istället Ja, typ. hela Helsingborg har gått ner sig Det finns ju knappt ja. något kvar Nej, inte många i alla fall <laughs> ja. äh, Älvsborg och Peking Är ju inte sån de andra? Nej, det är vi inte Vad tycker du om det då? Nej, det är roligt att uh, sådana ultrasgrupperingar Kan komma bra överens och inte bråka Mm det är ju bara positiv läktarekultur. Att inte mm. mm. eh, Så det är bara bra. Jag att fler lag ska bli sådana. Tror ni att det är möjligt att fler lag blir sådana? Smålag ja. kan det bli det. Jag tror inte det, är, alltså jag tror inte det kommer att hända mer i Sverige. För att eh, det har blivit så mycket... Alltså bara för att vi var först med det så, så kommer ingen annan göra det. Typ. Det är lite så faktiskt. Hade typ Hammarby varit först med det så hade det varit okej. Okay på ett sätt, tror jag. Ja, fast jag kan tycka det är ganska häftigt på ett sätt också. Ja. Att vi är de enda och att ja. vi... Det Det är att inte alla andra ska hålla på. Det är ju Peking. Mm. Mm. Ja men om man bara drar lite söder ut i Tyskland så är det ju där har ju alla friendship, eh, alla typ. Nej men alltså det, det är så här, det är jättemånga lag som är vänner med andra lag i ligan och sånt. Det är inte alls konstigt. Men eh, bara för att vi Peking och Ellsberg startade för länge sedan så... När startade eh, Det är 91 tror jag det var när, när Gulliganon bildades samtidigt faktiskt för Det var i samband med MFF-support eh, fotbollskupp som eh, supportrar spelar då i Malmö ja. fanns innan som eh, de äldre gubbarna hängde med Norrköping-gubbarna. Gubbarna, och, och så har ni allt kvar det. Ja. ja, så har det fortsatt bara. Mm. Har de laddat upp tillsammans och sånt där och sen har det fortsatt. Hammarby kanske kommer upp nu i Ja. Det är att säga, för att för det är väldigt roliga matcher i Stockholms-derby. Mm. Ja, men det är alltid kul att möta Hammarby också. Det är rätt det är skönt att byta BPM eller vad säger jag byta BPM mot Hammarby. Ja. Det är ganska stor skillnad. <laughs> vad hade de senast häcken hemma hade de 600 personer på läktaren oh, tror jag. Oh, det är riktigt sjukt. Alltså faktiskt. de håller inte alls, ens allsvenska, allsvenska nivå. Nej. Brommapojkarna. Nej, alltså allsvens gör knappt division 1. Jag tror det är mer på Norbys matcher. Ja, <laughs> eller det ligger ja, det någonstans. Det ligger någonstans. Jag var ju på en, en Norby mot Hammarby. Mm. Och då så måste jag säga att jag var väldigt imponerad, eh, vad ska jag säga, Tornhammarbehörde mm. eh, för att det var en sån oviktig match. Det var en kuppmatch. Ja. Ja, och eh, så jag satt och kollade på dem hela matchen. Ja, för man ja blir men det, det brukar imponerad ju bli För av mängder som åkte till Borås för en kuppmatch. Mm. Om mm. jag jämför med andra lag. Absolut. Men de, är, de måste väl vara överlägset bäst i Sverige på en Ja, i man, år är de det i alla fall. Man kollar på det här det är samma matcher. Man har ju den där ståplatssektionen, mm. eh, kortsidan. Och så har de ju en, en halv långsida också typ. Ja, med ståplats också. är aktiv. Mm. Och det är bättre än AIK. Jag tycker ja. faktiskt att eh, Hammarby och AEK borde byta arena. att AEK en del delar arena istället, <laughs> publikmässigt. Ja Jo, men det tror jag inte Hammarby, han har vill riktigt heller, för den ligger ju ute i solen. Nu är det deras nya Söderstadion nu. Ja. Det är ju det, det det konceptet som har funkat riktigt bra för dem. Men Så. vi spelar BP i typ Hesseby, någonting, Strand, Hesseby. Jag De tror spelar jag. väl i Bromma? Nej, men, det, men vad fan, det ligger någon annan arena där någonstans, borta för Bromma. Jag borde nämligen där innan, vi förbi där. Jag trodde att det var Grimsta arena. IP heter ja, ju arenan. Ja, precis. Men jag vet inte, vad, jag, jag har alltid trott att det är Bromma. Jag vet ju inte, för jag åker ju bara direkt dit till... Eller hoppar av bussen. Bli, ut <laughs> bli utsläggt från bussen. <laughs> hoppar av, av vidare igen och hoppar på <laughs> vidare arenan. Liksom. Sen ja. tänker man ju inte på det. Nej, nej, jag har faktiskt aldrig varit där med bussen. Men jag vet att jag gick förbi gång gång. Mitt lokalsinn är ju helt värdelöst. Så <laughs> har du bott i Stockholm? Alltså? Ja, jag bodde två år. Jag måste faktiskt berätta. För det tyckte jag var lite roligt just på 2012 guldmatchen. Mm. Jag ville så gå på matchen. Men jag kunde verkligen inte stanna kvar. För jag skulle jobba och allt det där. Så jag tog tåg, tur samma dag, gick på matchen, var inte med på guldfirandet, bara matchen och sen bara sprang jag typ till tåget och åkte igen. Fan vad tråkigt. Ja det var astråkigt men ja, jag ville se matchen live. Ja, jo det är klart. Men riktigt tråkigt att inte kunna vara med på firandet efteråt, såklart. Ja. Mm. Var, du, var du inne på grann? Ja. lyste ju rött. Man stod upp där ja, vi, vet jag, vi vet i gatan vid banken där. Ja, man stod uppe i fall på Stora gatan. Mm. Då såg man så du, du lyste, lyste rött på väggarna. Mm. Mm. Jag ja, det var riktigt sjukt det var sjuk hela mm. dagen helt galen. Men också inför alltså det var den där alltså spänningen inför alltså det var ju tid för jobbet och nu var inte jag med till för jobbet, men det antar jag att du var. Mm. Det var jättemycket att göra och det var liksom tacka kvällarna på branden och det var liksom alltså man kände verkligen den här nu händer det liksom och det mm. var ju inte ens säkert egentligen att vi skulle vinna för att hade hade vunnit där så nu ska vi se, de spelar mot AVK borta då ja. Ja. Så det, Och det, men det var ändå och det, och det, gjorde, det var ändå skärmen också Att man inte riktigt visste och Sen ja, funkade inte internet på arenan För att det var så mycket folk och ja. Man visste inte riktigt och... Jag satt ju för matchen Jag satt ju där vid sponsorläktaren På ja. andra varning Så jag kunde inte storma planen Hur gärna han ville Det, vill. <laughs> det var jobbigt att man spang ner till första Och så hoppade han ut genom grindarna där mm. Mm. Ska nog inte vakterna gälla så mycket. <laughs> Nej, det tror jag inte. Men de var rätt så schyssta den här matchen faktiskt. Vällingby ligger äh, i. Så att det var det. jag bodde innan. <laughs> ah, okay. Så det var inte här vi för jag bodde inte där innan. Ah, okay. så, då, då har vi klarat. Jag. Visste det du att hänt. du borde i Vällingby? Eller trodde du att du borde i Hässaby? Nej, det är oklart. Det. <laughs> Ni hörde vad Malmö, Malmö fick för böter för sin, sina bengaler förra året. När de var guld. Nej. Då fick jag typ över 300.000. På guldmatchen bara? Ja. Var inte det, det var inte Europaspelet nu då? Nej. Eh, för planstormning, pyroteknik, jag var tänder ju lite när som helst. Åh, när ja, när det gått 10 minuter nu tände vi. Tänder, vi. vi ja, men du menar det här på, när det var på arenan alltså? Ja. Åh ah, ja. oh, fan, var det 300.000 alltså? Ja, det mycket pengar. Ja. Det är ju typ. och, så och så pratar alla om att de fick storma planen. De fick maff maffigt böter efteråt. Ja. Och riket gick stoppa dem. Nej, nej. Det tycker jag inte man ska göra heller. Och jag fattar inte varför man ska ge böter till en sån grej. Nej, visst är det är om... en klar sak när man tänder en bengal lite när som helst. Ja. Men att storma planen och fira med sina spelare, att man är så glad. Mm. Det tycker jag faktiskt att det borde vara det är ju en tradition liksom. det har man ju gjort alla lagar Man man ju kolla så. på när Elfs på vann guld liksom. Hammarby 2001 när man går Ja men så alltså, du kan gå tillbaka mycket längre när Elfs på vinner sitt första guld eller sen någon Norrriyavals guld jag vet inte vilket av dem det är så ser man ju att alla är inne på plan liksom. 2006 året tror jag så Nej då var ju vakterna väldigt eh, vad, vad kör de för argument för att man inte ska få storma? Eller okej, ja, okej, Kupfernoll i för Men jag vet inte om det... det Var finns det några så här argument för därför får ni inte storma planen? Eller? Jag vet faktiskt inte. Eller för jag kan inte förstå vad problemet skulle vara. Nej. Jag tror att det är för säkerheten, att man inte ja, ska råka spelare. Fast det värsta är ju en eh, huliganer stormar plan och slår spelare. Som ja. är några Hammarby-matcher. Malmö och sånt. Ja, det, det var ju Malmö ja. Helsingborg, det var typ en ja, just det. Malmö supporter tror jag det ja. var. Eller Helsingborg supporter som slog målvakten. Mm, nej, det var Malmö supporter. När han har fått ett knallskott nästan vid örat. Hur ja. klart man, hur fan Man kan, ner. Ja, man kan förstå alltså i de avseenden, alltså säkerhet av spelarna och allt det. Men jag kan tycka att det känns ju kollektiv bestraffning jättemycket när man liksom straffar alla lag för... Någonting som ett lag har gjort mm. och jag menar det finns ju alltid idioter i alla lag Såklart, alltså som, som gör sådana saker mm. Där borde egentligen regelverket Se lite annorlunda ut och kanske vara anpassat ut efter, ut efter lag eller ut efter Någonting annat, jag vet inte Men ja, någonting i alla fall mm. Jag tycker det är, det är konstigt mm. Är det någon där som kan förklara vad gäller fanatics? Är det för förening? F är det förening? Det är, det är en, ja men alltså grupp eller? Är det är en uh, ultrasorienterad grupp uh, kallar, kallar vi oss Ah. Alltså att eh, gruppen så i sig är, är inte en ultrasgrupp men eh, ah. individerna i gruppen får kalla sig för ultras. Liksom. Ah. Man säger att det är en snäll ultrasgrupp. <laughs> lite ja. Snälla, ja, ah, jo. Det beror väl <laughs> Det beror väl på vem du frågar, Det så. beror väl på vem du frågar, tror jag. Alla olika från person till person. Ja, ja det är klart. Men alltså, vi är ju ingenting som, någon, som grupp liksom, med, med någon stormring av planen utan att vi vinner guld eller så här: slå spelare och sånt, såklart. Nej, men jag menar så. huliganer så som. Det flesta tror att huliganer är att de bråkar och. Jag skriker så, för min mormor tror att det är en huliganer <skratt> nämligen. <skratt> nej, nej. Det är huliganer... Men det, det finns ju så många definitioner av huliganer och huliganism också. Så att det, men nej, huliganer har vi ju aldrig kallat oss. Nej. Men det finns garanterat många som skulle kunna kallas för huliganer. Men det är ju för många olika anledningar. Vissa anser ju att pyroteknik är huliganism och det anser ju ja. absolut inte vi liksom. Kan inte Maria berätta om eh, Betes definition av veganer och svenska Betes? Jag kan berätta om vad en risksupporter är. Ja just det. det, det är också en bra benämning. Risksupporter. Du kan nämligen ha oss fast för fortkörning. Ja. Så att eh, jag är risksupporter i så fall. Är det någon mer som... Är du också... Nej? Nej, jag är totalt hundra procent lagd. Ja det är så. Ja. Ja. Hälvete eller Vad rör du? fast för någonting. Inte fortkörning. Ingenting. Nej. Men det var ju, nej, men det var ju. nej. True story. <laughs> jag önskar att du ser lite <laughs> ja, är lite tveksam. Men varför du då fast för någonting så behöver inte repetera att du är <laughs> ja, Du skulle vara <laughs> en disk supportör ändå. Nej, det är inte ja. <laughs> ja, det, det var ett roligt reportage som gjorde det där. Ja. Mitt uppslag med 60 personer och 50 personer och ja. Men är, är det sant om som har löpt de brotten? Ja, det är väl sant, men det är inget som är i samband med match. Men det var ju Att folk sånt. liksom har pissat ute på ett hus när de är fulla en lördagkväll och bli kallade för fotbollshuliganer För det är en väldigt konstig slutsats skulle jag vilja säga. Det där, Visst, man kan göra saker man kan ha på med narkotika och sånt. nu var länge som jag läste det som minns inte. Men alltså, man, man måste inte vara någon huligan för det. Nej. Och, nej alltså, alla... Man måste inte vara kriminell heller för den delen. Nej, alltså, det är precis som man har testat något på en fest. Mm. Men man har inte riktigt jävla full och råkat sniffa lite. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Nej, det kan man ju inte hjälpa, det är bara händer. <skratt> det är väl inget som man bara råkar göra <skratt> tjej för tjej. <skratt> Nej, då, då, får man nog, om, då får man nog sluta dricka Det låter lite gott tyckte en... Om man är nyfiken. <skratt> ja, då får man sitta hemma och spela datorspel istället. Ja, <skratt> det får man göra. Faktiskt. Nej, men alltså, just det reportaget var ju att Alltså det var, de skrev upp 50 personer som hade blivit dömda för grejer men ingenting hade hänt i samband med match. Ingen av brotten var i samband med match. Det var liksom fortkörningar och ja, det var någon misshandel också såklart. Men det finns väl folk som slår folk på krogen liksom. Men det men, var ingenting med, i samband med match för det så att jag vet inte. Och, och, det, och den kopplingen är ju alltså extremt eh, konstig faktiskt. Ja. Långt det, ifrån varandra. Ja, nej, men det, nej, det känns väldigt desperat. Nu borde stänga krogar istället för att stänga av huliganerna. Mm. <laughs> bort med spriten istället för bort med personen från läktaren. I alla fall i Älvsborg, för det behöver vi så mycket folk som möjligt. Men vi gillar ju sprit. Nej, men jag tänkte tillbaka det till eh, när du frågade, eller när vi pratade om alltså, gruppen. Alltså IF står väl i sig, alltså det är ju ingen huligangrupp och, och det, den är ju inte uttalad ultrasgrupp heller. Sen är det ju från person till person hur den person är. Alltså det är ju många i gruppen som är ultras Så det är, kanske det finns folk i gruppen som gör det och det. Men gruppen i sig är ju, det, det är ingen huligangrupp och den, liksom, det är det absolut inte. Nej, nej. Men alltså, vi kanske mer inbitna supportrar definierar väl en huligangrupp eh, som Maria Sofine säger eh, som en firma, liksom. Där, där de ringer varandra och slåss ute i en grusgrop någonstans. Liksom, mm. Säger, ja men nu kommer vi 20 man. Ja men då kommer vi 20 man. Ja, vi tar på svarta tryd, då tar ni vita då. Ja, liksom. Sånt det, tycker jag är sjukt. Ja, men det är ju det är absolut ingenting som IF sysslar med. Nej, det vet jag. Och det, det är väl det jag hoppas folk ska börja definiera som huliganer för att det är det som är huliganer och inget annat. Kan vi inte ta upp den här historien från gud vad var det? I Belgien när vi var där. Mm. Var ni med då i kön till hotellet? Ah. När, ja. ja, när den här killen kom fram. Mm. Den kom fram alltså en kille, han var jättenervös. <laughs> um, <laughs> Bara alltså, någon därifrån. Då, till, jag vet inte vem man pratar med. Är det någon som har en historia som kan berätta den bättre? För att jag står ju bara lite right i bakgrunden här. Och... Jag vet inte vem det var som gick fram. Men han kommer ju bara in där och frågade. Det var väl typ två minuter efter att vi hade stannat bussen. Mm. Mm. <laughs> Precis kommit in och alla eller folk började checka in så kommer han jätte nervös som du säger. Mm. Och, Do you want to fight? Ja, mm. mm. det var ju till Affe och så sa han 10 to 10, <laughs> och, och Affe svarade, no, but we can drink beer before, if you like. <laughs> Ja, och det, det tycker jag, alltså det visar ju ganska, ganska mycket liksom. ja. mm. så. Det bästa var deras rebelliska utlopp som de gjorde då efter matchen. Men <laughs> vi är på morgonen, dagen på skåka ska åka hem eh, och går ut i bussen. Då är det någon som har stått och klottrat på bussen. Alltså nu snackar vi inte det här den här stora feta målningen liksom. Utan den kanske var fem centimeter lång och två centimeter hög. Och så står det, fuck Elsbryggen. <laughs> JFK faktiskt inte... någonting ja, också väl? Ja, precis. Inte ens kunnat stava till Elsbryggen. Det var en, en, någon som förmodligen har samlat väldigt mycket mod. Så jag att nu idag, då sker det. Då ska jag vara en rebell. Snott med sin tushbänna från skolan. Jag har varit speciellt med för, för för att jag ska måla flaggor nu. Ja. Ah. Det mm -hmm. ska vi börja. Cool. Ska du göra med mall eller ska du bara frihandla? Eller hur har du tänkt Frihandla. Ja. Ja. Ja. Är du vi duktig? Jag har aldrig gjort det. <går> det <här med går> men det är bra, det är att, bra att börja träna. Det är göra något eget. Ja, ja det är jättekul. Man, är man drar vad som helst. Mm. Du vet ju ja, att du får jättegärna komma upp och hjälpa till och tiffa och jobba. När vi... vi har jobbat aldrig när det är. Nej, De, det är vi faktiskt lite dåliga på att gå ut med när, när vi tiffa jobbar. Det kanske på något sätt skulle kunna... Ni kan skriva det på typ Götias hemsida. Mm. Men, ja, men vi brukar... Ja, vi skriver, Jag kan hålla med om att vi är ganska dåliga på att skriva ut det, Men vi skriver ut ibland i alla fall på Facebook-sidan där tror jag. Mm. Men annars så du känner väl några som är med IF och så, där, så att du kan väl be dem se till eller någonting. Men vi, vi ska försöka bättre oss på det också tror jag. Då tackar vi för denna gången. Det var trevligt och vi hoppas att vi kör om en vecka igen eller något där. Ska vi inte tippa matchen? Ska vi tippa matchen också? det till. Du? Hör inte det till? Jo, det kan väl göra. Jag trodde vi bara gjorde det när vi inte hade något att säga. Typ. Men, tippar du, Martin? Men, Josef, du tror jag att du är med på podden, även fast du sitter och lyssnar på den hemma själv. <laughs> du satt säkert också och tippar. Ja, ja jag, det gjorde du faktiskt. Och så att du blir ledsen, ingen hörde Fast <laughs> jag, jag sa ju samma som Glenn sa. Samma som mig, menar du? Nej, du det var sa, jag som sa det först. Du säger 2-0. Nej, så är det. Nej, det är Jo, det. och då Nej. sa jag ja, det skulle jag också sagt, men då säger jag 2-1. Jaha, har glömt andra två, alternativ ah. Ja. men. Okej, okay, jag tror eh, 1-0 till Djäsporg. Vad tror du, Eddie? Eh, jag hoppas på en rolig match så 2-1. Alltså ni kommer ju hata mig. Alltså jag vill ju inte. Igen... Ja. Ah, okay. Ni jävla måste eller. Okay, Tippa bara med hjärtat inget eh, annat. Ehm, då blir det um, Vad sa du, Eddie? 2-1. 2-1. 2-0 tror jag. 4-0. Ja. ja, härligt. Jajamän. Nu släpper du. Ja. <laughs> <laughs> man ska tippa med hjärtat. Ja, så är det. Men är du okej okay nu? Ja, nu är du jag nöjd. Då säger vi hej ja, då. Hej då. Hej då. Hej då.